Kapitola pátá. Vyda pak, Ježíš zástupy vstoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu učedlníci jeho. I v ústa svá, učil jeřka. Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské. blahoslavení lkající, nebo oni potěšení budou. blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlností, nebo oni nasycení budou. Blahoslavení milosední, nebo oni milosrdenství dojdou. Blahoslavení čistého srdce, nebo oni bohaví děti budou. Blahoslavení pokojní, nebo oni synové boží slouti budou. Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, nebo její těst království nebeské. Blahoslavení budete, když vám zlořeči budou a protivenství činíky a mluví ti všeco zlé o vás lhouce pro mne. Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích, tak zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi. Víste sůl země, jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena. Ničemu se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí pošlapána. Píste světlo světa, nemůžeť město nahoře ležící skryto býti, aniž rozsvěcují svíce a stavějí pod kbelec, ale na i svítí všechněm, kteří jsou v domě. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, který je v nebesí. Nedomnívejte se, že bych přišel rušití zákona, a ne v proroku. Nepřišel jsem rušiti, ale naplniti. Amen zajisté pravím vám, dokud nepomine nebe i země. Jediná literka a neb jeden puntík nepomine zákona a se všetky věci stanou. Protož zrušil-li by kdo jedno z přikázání těchto nejmenších a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království nebeském. Kdož by pak koli činil a učil? ten veliký slouti bude v království nebeském. Nebo pravím vám, nebude liť hojnější spravedlnost vaše, nežli zákonníků a farizeů, nikoli nevejdete do království nebeského. Slyšeli jste, že říkáno je starým, nezabiješ. Pak, kdyby kdo zabil, povinen trpěti soud. Ale jáť pravím vám, že každý, kdo se hněvá na bratra svého bez příčiny, musí trpěti soud. Kdož by pak řekl bratru svému rácha, povinen jest před radou státi. A kdož by řekl blázne, musí pekelný oheň trpětí. Protož obětoval bys dar svůj na oltář, a tu se rozpomenul, že bratr tvůj má něco proti tobě. Nechejš tu daru svého před oltářem a odejdi. Prvé smíse se s bratrem svým a potom přída obětuj dar svůj. Dejdi v dobrou vůli. Protivníkem svým rychle, dokud si s ním na cestě, ať by snad nedal tebe protivník tvůj souci, a souce dal by tě služebníků a byl bys uvržen do žaláře. Amen pravím tobě, nevídeš odtud, dokud i posledního haléře nenavrátíš. Slyšeli jste, že říkáno bylo starým, zoložíš. ale jáť pak pravím vám, že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání když si zoložil sní v srdci svém. Jestliže pak oko tvé pravé horší tě, vylup je a vrz od sebe, nebo je užitečněji tobě, aby zahynul jeden oot tvůj, než by celé tělo tvé uvrženo bylo do ohně pekalného. A pakli ruka tvá pravá horší tě, utní a vrz od sebe, nebo užitečněji je tobě, aby zahynul jeden oot tvůj, než by všecko tělo tvé uvrženo bylo do pekalného ohně. Tež řečeno jest, kdož bykoliv propustil manželku svou, aby jí dal lístek rozloučení. Jáť pak pravím vám, že kdožkoliv propustil by manželku svou, kromě příčiny cizoložstva, uvodí cizoložstvo, a kdož propouštěnou příjme, cizoloží. Opět slyšeli jste, že říkáno bylo o starým, nebudeš křivě přísahati, ale splníš pánu přísahy své. Ale jáť pravím vám, abyste nepřísahali všelijak, ani skrze nebe, nebo trůn boží jest, ani skrze zemi, nebo podnož jeho jest, ani skrze Jeruzalém, nebo město velikého toho krále jest, ani skrze hlavu svou budeš přísahati, nebo nemůžeš jednoho vlasu učiniti bílého, a nepčerného. Ale buď řeč vaše, jistě, jistě, nikoli nikoli, tož pak nad to více jest, to od zlého jest. Slyšeli jste, že říkáno bylo oko za oko a zub za zub. Já pak pravím vám, abyste neodpírali zlému, ale udeříli tě, kdo v pravé líce tvé nasadě mu druhého. A tomu, kdo se s tebou chce soudití a sukni tvou vzítí, nech mu pláště. A nutili by tě, kdo míli jednu jíti s ním, jdi s ním dvě. A prosící mu tebe dej, a od toho, kdo by chtěl vypůjčiti od tebe, neodvracuj se. Slyšeli jste, že říkáno bylo, milovat ti budeš blížního svého a nenáviděti budeš nepřítele svého. Ale jáť pravím vám, milujte nepřáteli své, dobrořečtě tem, kteří vás proklínají. Dobře čiňte nenávidícím vás a modlete se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví. Abyste byli synové otce svého, který jež v nebesí, nebo slunci svému velí chodit na dobré i na zlé. A dejš dává na spravedlivé i na nespravedlivé. Nebo milujete-li ty, kdož vás milují, jakou odplatu máte? Zda liž i téhož nečiní? A budete-li pozdravovat toliko tolik bratří svých, což více činíte, tak i publikáni to činí. Buďtež vy tedy dokonalí, jako i otec váš, který je z nebesí, dokonalý je.